wa la kama la yunasabu ja'laha litadiyati adan tidak ada munasabah tidak dimunasaboh akannya akan apa al lil alat atuh tak munasabah kita nak pakai ba'd lil 'ala father katanya qiyamuhu ta'ala bi nafsi nak pakai ba'd lil 'ala itu tidak munasabah kama la yunasa buja'luha sebagaimana bahawa tidak dimunasabahkan menjadi ba'd itu li ta'diyati nak pakai ba'd pada bi nafsi hi ba'd pun tidak munasabah juga <tuh> Sebab apa? Li'anna majrural illati litta'diyati Kerana bahawasa majrur bagi bo' Kita maklumkan bo' harajah Maka isim yang masuk bo' ke atasnya itu Kita panggil majrur dia Maka majrur bagi bo' yang litta'diyati itu Yakunu kunu maf'ulun bihi ma'nan adalah ia majrurul ba' itu majrur ba' hak pakai ba itu maf'ulun bi pada makna ha, seperti firman Allah Taala ka menika taala Zahaballahu binurihim bi ha, sungguhlah nuri itu majrur bagi ba Dabur pakalit ta'diyah Maka nuri ma'pu'u Supaya kata Azhaballahu nurahum Supaya gitu Sungguh lapar tu dijarkan Tapi pada makna ma'pu'l bih Kita tidak kata terjumuh Hilang Allah Hilang oleh Allah Tak terjumuh gitu lah Makna menghilang oleh Allah akan nur mereka itu. Hmm. <coughs> ah, baik. Itu dia panggil bali tak dia. Maka di sini tak munasabah kita nak kata qiyamuhu binafsihi berdirinya Allah dengan sendiri. Ah, nak atangan ah. Kalau kata bali tak dia Mendiri Allah akan diri ha. Jadi tak mena sabah mena lah. Sabah kata lagi Walaka zalika mahuna Jadi <tuk> Majruh bagi uh, Lita dia itu Mepulbih <tuk> pada makna Walaka <tuk> zalika Dan tidak seperti itu Apa seperti itu Kau <tuk> ni majruh Mepulbih Mahuna Ataupun kata gini Wala kaza lika tidak seperti itu seperti kaza hablallahu tu nurih itu. Ha, Idea. Wala kaza lika ay kaza hablallahu tak seperti itu. Mahuna barang di sini. Apa barang di sini? Yaitu alba api binafsihi napsih. Ha. Ah, bo pada binafsihi pada kata qiyamuhu mu tak seperti di sini. Asabik ha, itu kata nak jadi bolil ala pun tidak munasabah Dan nak menjadikan botulit ta'diah pun tidak munasabah Sabik itu syarah kita kata Aulanya bolis sababiyah Hmm, bolis sababiyah Mana berdirinya Allah dengan sendiri Mana ada Allah Ha, tidak ada dia yang terkaya daripada yang lain Itu makna kata berdiri dengan sendiri Bukan berdiri di yang lain Ah, ha, Bukan berdiri di yang lain Bukan ada dia tu sebab ada di yang lain Itu ha, dia lah Itu syih kita tu nak kot tu Dia kata Aulanya pakabatuli sababiyah Wajah ala Tak habis lagi gecek tentang ba ni Wajah ala asy-Syaikh al-Malaawi dan telah menjadi akannya akid al-ba fi binafsi itu oleh Syekh al-Malaawi dia menjadi bi makna fi oh, ba tu dipakai dengan makna fi Maknanya qiyamuhu fi nafsihi Maknalah tu. Manakala boh itu dengan makna fi Fahiyah fi itu li zarfiyyati ha, maka, maka boh itu dengan makna fi ha, Kata boh li zarfiyah ha, Zarfiyah saat itu Apa zarfiyah? Begitu begini zarfiyah Seperti kita ada misalnya kata Al-ma'ufil kuzi itu. Di dalam kendi, ah, ha. kata dia tu apa? Ngee fizorpiyah atau zorpiyah hisiyah agak panggil. Aie itu, ah maksudlah buat kata jirim. Duduk di dalam kendi, kendi po jirimnya panggil aie mazruf Kendi itu zarah, asal-asal logak asal zarah kemana bekah. Aie di dalam kendi, ah, ha. tu yang panggil Ngee fiz itu fizorpiyah maka kalau di sini liya muhu binafsihinya bermakna fi nafsihi fi zarbiyah tapi nak katas lagi lizzarbiyatil majaziyyah tu Majaziyah bukan hakikiyah bukan hissiyah bukan kalau gitu fal makna liya muhu fi nafsihi Laisa bi'atibari syai'in akhara Haa, murah buat tu. Berdirinya Allah pada dirinya Haa, tu jumlah tu Berdirinya Allah pada dirinya Tidak ia dengan iktibar suatu yang lain ha, berdiri ia pada diri Tidak ia dengan iktibar suatu lain Bani supon Kama yuqalu Hazal abdu Fi nafsihi Hazal abdu Fi nafsihi Yusawi kaza Ini hamba pada dirinya Bersama ia hmm, Dia kata belah tu Kaza ha, Akib gian Ay la bi'tibari syai'in akhara ma'ahu Artinya tidak dengar tilik Akhirnya sesuatu yang lain ceritanya. Sertanya ha, Serta abdi Ah, ha, tu Zorpiyah balas tu. Hm, habis. Oh, ha, dua tiga pak. Mana? Ha, Satu kata Balil alah kedua kata Balis Sababiah, ketiga kata Bos zarfiyah ha, Apa nama ni botak dia? kata Bos zarfiyah Tetapi di sisi Syeikh kita nak kok Bos Sababiah. Aha, dek kyo Bos ajo, tu deh. Wala bagaimanapun kira'ah ha, Tepat kita nak ambil erti asalnya ha, Kita klik pada asal Asal kita nak pergi Qiyamuhu bin Nafsi ni Ulamak ambil daripada ayatnya ha, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ha, Betul perkata al qayyum Ferman Allah Ta'ala al qayyum Apa makna al qayyum? Ha, ditafsirkan dengan al-qayyumu binafsih al-muqawwimu lighairi atu ha, makna qayyum ah ha, makna qayyum ha, Tuhan yang ha, berdiri dengan sendirinya dan yang mendiri makna yang menjaga kan yang lainnya itu makna al-qayyum maka sebaik sifatnya ialah al-qiyamubinafsih ha, bila kita saling zomin Kiyamuhu binafsihi Mari di situ Haa ah, Maka dia ada boh tu Wala bagaimanapun Kita cuba klik mari Asalnya ah, Pegangnya tu Ialah nak tolakkan ah, Satu pegangnya sesat Dia panggil Firqah ballah Ia ya, yang batil Ada orang ia kata Tuhan itu sipak ah, Tuhan itu sipak Manakala sifat itu ada di seseorang maka seorang itu Tuhan. Bila sifat tu ada di sesuatu sesuatu itu Tuhan. Ah gitu. Ah seperti ketika ha, orang Nasara ah yang mengatakan Isa itu Tuhan. Sebab apa? Sebab sifat Tuhan ada pada Isa. Ha, ah sebab sifat Tuhan ada pada Isa amanat kala sifat Tuhan ada pada Isa maka Isa tu Tuhan. Ah ha, maka tak kala tu Tuhan itu kita i'tikad za. Ah ha, Allah nama bagi za. Ah ha, ia bersifat dengan adanya, dengan sedionya, dengan kekalnya, dengan bersalahannya bagi sekalian yang baru. Za tu tu Be, berdirinya dengan sendiri, ketinya terkayonya daripada zak. Ah, ha, tu nak situ. Tu bin binafsih, terkayonya daripada zak ataupun dia panggil tak berkenak kepada zak. Tu murak berdiri dengan sendiri. Ah ha, muraklah tu. Ah ha, sama ada nak kata boleh tak dia bapa pun kan nak nak ya, gitu. Ha, tak Aa, berdirinya dengan sendiri dengan mana tak beranak kepada zat. Siap yang beranak pada zat tu siapa? Ada adapun Allah Taala tu, Namu bagi zat, Tuhan-tuhan tu ialah zat. Aa, yang terkaya daripada semua barang yang lain, tu Tuhan. Kalau gitu mestilah berdiri dengan sendiri. Mana mestilah dia tu, tak beranak kepada zat. Gano yemukhanda pada zat itu siapa? Ha, Tuhan ni ialah zat. Ah ha, tu dia. Ha, apa kita ke tengok dalil dia ke data? Ini nak reti tentang berdirinya dengan sendiri. Hmm, pastu dalam kitab-kitab lain setengah dia nak tolak. Ah ha, dia nak tolak kata bukan murak berdiri sendiri tu bangun sendiri. Haa takut segera paham Melayu kita pula ah. Ah ha, takut Melayu kita bila kata berdiri sendiri takut dipeha kot tu. Asal ha, bib tu kita kita jawi dia sekat dah. Dia kata bukan dikhnakti dengan berdiri dengan sendiri itu, bangun sendiri dengan tidak ada yang menolong. Ah ha, dia takut kita wah sekat kat bah tu tu. Ha, ah tengok kita bila kita tanya orang uzur, lorat masalah orang. Ah ha, lorat bahasa kita bercakaplah hana dia tu. Ah ha, boleh bangun sendiri dah. Ah ha, boleh berdiri sendiri dah Lorak kita kecek belah tu Mana nak sebah dengan perkataan eh saat ni tu Mak nak kata Dulu dia nak bangun tak boleh Belah ni boleh bangun sendiri dah lah Tak ada kena reduk tolong pergi Tolong angkat Itu ah, lorak kita Mana kalau kita kecek sifat tu Berdirinya dengan sendiri Takut-takutnya wahai kot tu Takutnya perasan pergi kot tu lalu itulah ulama sekat kata bukan dikehendaki berdiri dengan sendiri itu bangun sendiri dengan tidak ada yang menolong ha takut nak payah sekat bukan murak begitu ha ni ulama dia nampaklah orang mana nak jadi perasaan salah silap dia bang sekat lalu ha nah ini nak jago kerana waham kita ni dia pergi jauh sangat ha dia panyo otak kita ni kadang-kadang liar dia tu tak orang tak hendak dia pergi otak dia lagu tu Ha, saya ambil dia fikir yang manusia dia fikirnya luah-luah Kalau tak pagar dengan agama dia pun Haa Sementara nak cerdik, nak reti tu Dia kena ada, dia sekat-sekat dulu Kalau tidaknya pergi atas Sebab dengan Udah Dia telitah nak maha apa dia pergi Dia nampak nak ambil apa dia ambil Dia tak reti hal halah, cemah, cuci Dia tak panah beza Kena cita dia, panah beza ni nak tulis jaga Mata Sementara dia nak reti, jadi tua apa kita Nah, dia, -dia turun berita, tak main lah Baru cema, baru apa-apa, tak siap lah Itu ha, kuadratu dia tu Hari halak, hari halak ya, mengaji suku, nak ajar suku dia Dia ya, kena hari halak Lepas dia nafsu dia putupu, baru tak siap, tak siap, tak siap ha, Itu nak rakyat kata jenis akal kita manusia dia panggil waham, waham Perasaan di dalam otak kita tu Kata perasaan begitu ke perasa begini bila orang ada kecap belah ni Perasa lagi kok ni Kena ke tak dengan orang ada perasa tu Haa dia panggil barang yang ditawah hum Lalu tu Dia tolak Haa Bila kata berdirinya dengan sendiri Otak kita ni terperasa kot saat ni Boleh bangun sendiri Yang tak ada, ada yang menuluh Haa takut perasaan kok tu Dia panggil tawah hum Maturuh Himat Lalu dia tolakkan Haa di sini bila sebut bolil alak Nak terperasai alak-alak ni Haa Kuk kakak Haa Sebab tu dia kata Kurang adak sikit tu Hmm ha, itulah syekh kita di hura-hurai Maka bagi syekh ni Dia kata Al-auladi sidia tu Nak bolis sababiyah ah Berdirinya Allah dengan sendiri Tidak dengan sebab yang lain Haa Maksudnya ada Allah sendiri Bukan dengan sebab ada di yang lain Haa tu dia Apa artinya Wakti kata Allah itu Zat terkaya daripada Zat. Nah, ha, hok yang tak terkaya daripada Zat, ia panggil yang berhandak pada Zat, itu ialah sifat. Ha, maka orang hak intiqat kata Esa Tuhan tu kan dia intiqat sifat. Ha, Tuhan tu, tu sifat. Ha, bila ada di satu benda, benda tu Tuhan dia kata. Ha, dia tengok sesak negeri dia. Ha, dia sesak di. Ah ha, baik itu lah, wa mayyudlilhu balahadialah, siapa siapa hatu hek anak menyesak, dah. tak ada orang nak tunjuk dah. Dia? Saya dah kata apa dia kata betul, kok dia dah. Nah, ha, waktu kita takut belici jadi sesak, dah. jadi orang nak tunjuk tak ada. Tunjuk oleh takrimu, nah itu lah klik pada wa mayyudlilhu balahadialah, siapa siapa yang menyesak oleh Allah. Akhirnya, tak ada dah orang yang hidayah nak tunjuk nak tarik Dia boleh dia terima aa, hak jalan dak dah dia kata hak dia betul orang lain tu salah na'uzubillahi min zalik ha, tu dia ah ha, baik ah ha, kita mai sini kalau gitu fal makna dia muhu binafsi itu ha, habis selesai situlah wal muradu minan nafsi ah ha, nak kata nafsi pula pasal ni tak main betul bi nafsihi an nafsi pula wal muradu binan nafsi huna dan bermula murad yang dikehendaki daripada naq huna pada kata kita qiyamuhu binafsihi dengar leleh binnafsi eh murad nafsi ni apa di sini kan lapan nafsi ni makna dia banyak Muraknya az-zatu Haa, seolah-olah lah kata Qiyamuhu bizatihi Haa, seolah-olah lah kata itu Dan nafsi mana zat Sebab tu terjumah Berdirinya dengan sendiri Haa, sebabnya zat Nafsi mana zat Fainnaha Sebab apa murak begitu Fainnaha kerana bahwasanya An-nafsa tutlaku dipakai di itlaq makna itlaq makna tusda'malu dipakai akhirnya ala az makna za kama huna seperti sini ha nafs itu dipakai makna za sebagaimana di sini kala itu kiya muhu binafsih ay bizatihi ha, nafsih makna za wa tudlaqu dan di itlaq akaliya akan akali, nafsuni atas adami oh ada juga Lapan nafsu tapi pakai makna daruh Ada juga Haa ni kena tengok disusunnya lah Haa ni Seperti di mana Haa apa nafsu pakai makna dam Pakai makna daruh. Kama fi qawlihim Seperti barang ha, Itlah penafs nafsu Atas makna dam Fi qawlihim pada kata Mereka itu Mereka itu sini kena klik pada Fukohat kana perkataan hak keadaan ni fuq fuq tu fuqah dak katolah ni kama fi qaulihim ayil fuqaha'i kana kita neta umum qaulihim umum Kalau kata fuqahat ni khas ulama fuqah seperti barang yang ada pada kata mereka itu fuq fuqah kata mala nafsalahu sa'ilatun atau sa'ilatan atau bahagian nahwu tu kaedah kita Sa'ilatun atau sa'ilatan Ma la nafsa lahu sa'ilatun La sa'ilatan La yunajjisul ma'ah Haa ni pokok tu pekoh kejap Haa nafsa situ Tak boleh pakai makna zat Tak sah Haa tak sah Haa tu dia Kena pakai makna darah Makna-mana Ma la damalahu Barang yang tidak ada darah Lahu baginya barang darah Sa'ilatan yang mengalir Barang yang tidak ada darah Baginya bagi barang yang mengalir Barang yang um, bernatah Pasal tak ada darah yang mengalir Terbenarnya ada darah Tapi beberapa mercik Tidak pasal mengalir Tak, ha, tapi tak ada darah langsung la ha? Tidak menajis yang Okey, air Kalau jatuh dalam air Mati jadi bangkai tak menaji ia akan air Super cicak jatuh dalam air Mati Tak menajihkan air Air sedikit lah Begitu juga jatuh dalam gula sayur Itu dia panggil kata Nafsa dengan makna Tak boleh pakai makna zat di situ Nafsa dengan makna damat darah Itu dia lari lagi keluar rak pula Wa'alal anafah Haa, hak ni terpandang main gafah, sombong Haa, dek Kama fi qawlihim Seperti barang yang ada pada kata mereka itu Hak ni kuak lorak ni Kuak lorawiyin Kulanun zuh nafsin Haa, siyanun tu mempunyai kesombongan Haa, tu dia Dia panggil apa tu, suka ni. kita ni, kecet Dia lorak kita pakai makna sombong Diri makna sombong Terjumah diri tak faham, tapi makna dia sombong Ah tu hak tajak tajak lagu Oh dia tu pegang diri. Ha jalah tu. Bukan diri makna zak tu. Ha tu bukan diri makna zak tu tajak tajaklah tu, tu. Diri makna sombong. Oh dia tu pegang diri. Ha jalahlah tu. Ha tu orang kita ni. Bukan diri makna zak dah. Ha bukan murak duduk pegang tubuh dia dah. Tu? Ia tu, pak oh, pegadi Ah, dia mengata pegadi. Apa pegadi? Ia ya, ni sombong. Ah, atau kata napsin mana mana sombong. Di segi logak kata pula nunzu nafsin Ah, sianu itu yang mempunyai ik sombongan. Ah, atau macam punya sombong. Ah, pegadi giski. Dia mengata pegadi logak Ah, sianu tu pegadi giski. Ha, dia tu pegang tubuh ke tu ha, Pegang tubuh Dia kata Pegang diri Pegang tubuh Ya ni sombong hmm. Klik humi Wa <San> alal uqubati Taklik pada kata Alad kami Ambil hak dekat Kalau nak klik humi sekali Ambil hak dekat lah Watutlaku alad uqubati Dan diitlak dipakai Akan dia Akan lapan nafs Kelimah nafs dipakai makna uqubah Makna seksa ha, Ada juga nafs itu makna seksa ya, qila, Kata kil Kata setengah Minhu qawluhu ta'ala Kata kil Minhu setengah darifadanya Setengah daripada apa Minhu ai min Kau Min, na, min itlakin nafsi Alal uqubah Setengah daripada itlak nafsi atas makna seksa tu Kauluhu jadi minhu khabaru baru mukadam kauluhu tu mukadam acha, awalnya uh, haziru tu makul kau, uh, atau perbadal pada kauluhu uh, jumlah tu jadi makul kau bagi kecil. Uh, mana diantara nafsu perkara mana engkau bah kata ke okay, setengah daripadanya min itla kin nafsi anil engkau bah tu kauluhu firman Allah Taala, wajuziru kumullahu naf sahuhu anu ha, tugas setengah tafsir kata aiqubatahu ah ha, bukan semua bukan iktifak daklah mana setengah ulama tafsir dengar uqubatahu <tuh> <tuh> maknanya nah <tuh> wa yuhadhzirukumullahu dan menakuti mengugut akan kamu oleh Allah ha, Allah suruh kamu beringat ah ha, tahzir tahzir ha, mengugut menakuti suruh beringat bahasa kampung ada dan menakuti akan kamu oleh Allah, Allah menakutkan apa? Nafsahu. Hadis tu ada kata dirinyalah atas kau ni. Ai uqubatu hatu kata nafsu mana uqubah? <tuh> Ake sek <"Saya> sonyo. <siksa>, ah, <tuh> ha, beringat mu, beringat mu. Ah, <tuh> ha, kalau mu tak tidur ko ha nantilah. Ha tu Allah menakutkan kamu akan nafsahu akan uqubatu. Habis. Ah ha, selesai berapa tu satu satu lapar tu maknanya nafsu mana zak satu nafsu mana jam dua orang nafsu mana anfa tiga dan nafsu mana aku bampak nah ha, tu kata satu lapar mempunyai ibu berapa ini panggil lapar mustarok ha, nah dia panggil lapar mustarok baik walhakku nah ha, suku pula ni istiqamah semula pula ni. Dan bermula kau yang sebenar Annahu yajuzu itlaqun nafsi ala zatillahi ta'ala Kau yang sebenar yang tahqiq, Harus boleh panggil nafs atas zat Allah ta'ala Nah boleh kita panggil nafs atas zat Allah ta'ala Min ghairi musyakalatin daripada ketiadaan eh, musyakkalah tak ada nak iepo dia nak berserupa perkataan ini dengan perkata tu dak boleh dengan kata betul-betul dengan tak ada kena musyakkalah seperti ani ha, yakilah betul, betul satu kau kata tak boleh nak itlak nafsu atas zat Allah ha, tak boleh melaka dengan jalan musyakkalah tak apa Jadi ha, ya kilas situ kau ni kata semak tak boleh makto musyakkalah tak musyakkalah ah ha, tu ada kilas situ Kama yadullu lahu qawluhu ta'ala Seperti barang yang menunjuk baginya bagi barang Barang itu apa? Sanilah Itulak nafs ala zatillah minwari Masyakallah Permen Allah Ta'ala Kataba rabbukum ala nafsihir <tinyan> rahmata Ah, كتب ربكم على نفسي الرحمته. telah menentu oleh Tuhan kamu atas zaknya han nafsi manazznya. Kalau tak nak jumpa kata, telah menentu Tuhan kamu, telah takdir Tuhan kamu atas dirinya, diri, Rab, diri Tuhan tu kata nafsi manazzlah. Ar-rahmata akar rahma. Ha, Allah menentukan atas diri dia rahmat dengan kamu ha, Oleh itu, kalau kamu yang bersalah apa gitu gini Minta doa, minta ta, apa nama taubak, minta maaf ah, Dia maaf ah, kerana dia itu rahim Baik, kalau gitu Ni dah dahli ayat menunjuk atas kata Itlak nafsi di atas makna zat Tak ada mesyakalah kali Haa dalam keadaan begitu hilafan Aku zalika Aku kata begitu Mana aku kata sat ni aku kata wal haqqu yajud Nah aku kata sat ni harus harus ya tolak nafsu al-hazzab ni mukhalifan ha, jadi mana ayat tu hilafan tu takwil dengan isywasah jadi ha ala kauni aqulu zalika aku kata begitu aku kata sana walhaqqu annahu yaju zat aku kata sana aqulu zalika aku kata begitu tu halakauni hal kata hal aku mukhalifan tu takwil kelapan menjadi mukhalifan aku menyalahi liman akan mereka min ulama zaama yasunko yaman tu kata annaha bahwasanya an la tutlaq tak boleh dipanggilkan nya alaihi atasnya atah Allah Taala. Ha, tak boleh. Nak nak, nak kata nafs atah Allah Taala illa malaikat boleh lah musyakalatan dengan jalan musyakalah nak menyerupakan perkataan ni dengan perkataan yang satu lagi bagi musyakalah. Tak apa. Ha, nak wujud serupa perkataan ni apa tak apa. Sepertilah nama syakala Kama fi qawlihi ta'ala Seperti pada firman Seperti barang Yang ada pada firmannya ta'ala Ini atas jalan hikayat Kata Nabi Isa ni ha, Fi qawlihi ta'ala Ay hikayatan An qawli Isa Ibni Maryam ha, Ini Allah Ta'ala firman ni Atas jalan hikayat berkata Nabi Isa Nabi Isa kata Ta'lamu ma fi nafsi Wa laa'lamu ma fi nafsika Haa ya dia guna dua tu Ta Ta'lamu Isa kata Engkau tahu Hei Tuhan Engkau tahu Ma akabaran Ia ada ia fi nafsi Pada diri aku Bagaimana pada diri aku Mereka tahu semua Ah ha, dia jadi akhirah esok nung ah ha, sikit lagi Tuhan akhir panggil Nabi Isa tanya Tuhan akhir tanya Isa bukan tanyo tu nak nak menyalah Isa dak nabi rasul dia letak nak menyalahkan kau dia tak kala gida agak Isa Tuhan siapa dak sembah Isa dak agak Maryam tu ibu Isa ni kata isteri Tuhan Ha, Tuhan kata tanya Isa sikit lagi Isa mu pernah kau dah ajak kaummu suruh katamu Tuhan Dan imbumu tu ha, Siapa ada semohmu ni ha, Itulah Isa berkata dalam hadis rakyat ha, Maka Isa kata Ta'lamu ma fi nafsi Engkau tahu Tuhan akan barang yang ada pada diriku Ah ha, apo aku buat gapo, aku kata apo aku suruh gapo. Mu tahu semua bagi dalam diri aku. Aku nya wala a'lamu dan tidak aku tahu hatiku aku, -aku tu isalah. Jangan kena ayat ni terhadap hikayat perkataan Isa. Sabik kat kedik kama fi qawli ta'ala ai hikayatan. Ah ha, tu dia. Atas dalil hikayat in qawli Isa ain ha, sa kata a'lamu dan aa, dan tidak aku tahu ma akbarang fi nafsika pada diri engkau ha, Ini tak apa dia tu kena musyakkalah aku oh, mari ma fi nafsikan musyakkalah dengan ma fi nafsi mutahu barang pada dia tu dan aku tak tahu barang pada diri engkau ha engkau tahu barang pada dia tu aku tak tahu barang pada diri engkau ade lagu dia panggil musyakkalah nak memperpukaan cakap Haa Hak tu baru boleh ya, Kita nak kata Nafsu atas za Allah Baru boleh Kalau tidak Musyakalah Itu tak boleh Haa Maka syekh kita ni Menyalahi dengan kawan tu Syekh kita sokong Kawan yang pertama Baik dia kata Walhaqbu annahu Haa Tak Tak ada kira Boleh Dengan dalit ayat Kataba rabbukum Ala nafsihir rahmatah Tak ada musyakalah Dia dengan perkataan lain Haa Habis Hmm Selesai situ guru ha, mari nak hurai Maksud daripada kata berdiri dengan sendiri Haa oh, Bukan okay, main tu Panjir ya. Nah, bau sapa pada maksud Pengertian Qiyamuhu ha, Muqtada semula pulak Wa ha, ma'na qiyamihi bi nafsihi Kita dah besar sudah jadi Melayu Sedak Qiyamuhu semua Kalau halis baru tak sedak dan makna qiyamihi Ha Ada biasa qiyamuhu dah? Ha ha jadi alam dah seolah Wa makna qiyamihi binafsihi Dan dan bermula makna Pengertian kata berdirinya Allah dirinya sendiri itu Apa maknanya? Maknanya Adamu tiqarihi ta'ala ilal mahal liayizati tak berkarnaknya Allah kepada mahal asamaha Itu tepat Maksud di sini ayizadi Tak berkarnaknya Allah kepada zat ha, tu dia makna dia Sabit tu dipanggil sifat salbiah ha, Karena klik kepada makna tidak Supas dia Makna tidak ada mulut Kekal Tidak ada kesudahan Bersalahan Tidak serupa ha, Berdiri dengan sedih Tidak berkarnak kepada zat Itu ha, tu maknanya lah Sabit dipanggil sifat salbiah ya mafhumu adamusyai. Ha tiap-tiap sifat yang mafhumu hu adamusyai, tiap-tiap sifat yang pengertian makna dia itu tidak ada suatu, kau panggil salbiah dah. Hmm. Agak itu maknanya adamuhtiqarihi ta'ala ilal mahayyi ayizzati, tak berkena Allah kepada zat. Zat mana zat allati yaqumu biha? Ha, berdiri yang ada ia ia Allah bihadinya di zat ha, kerana Allah tu zat zat tak hendak kepada zat hak yang hendak pada zat tu ialah sifat ha, Allah itu ialah zat Allah tu namo bagi satu zat ha, dia panggil ismul lizatil wajibil wujud dia panggil la <tuh> bukanlah bima'nal makan ha di mana pula dah ni Mari tafsir saat ini Tidak berkarnaknya Allah kepada mahal Mahal-mahal biasa mana tempat Bukan sini bukan mana tu Tidak berkarnaknya Allah kepada mahal Kepada zat yang berdiri yang ada Ya, ya Allah biha bi zatil lati Haa mahal tu. La bukanlah mahal bi makna makan Jangan jumuh kata Haa jangan pakai makna Tidak berkarnaknya Allah kepada tempat ah ha, tu bukan muke hmm, murak di sini ha, walaupun makna tu Allah tak hendak pada tempat tu ya tapi muke-muke dalam bicara qiyamuhu min Hak tok duduk di mana tu li annazalika ulima minal mukhalafatil hawadisi kerana bahawa yang demikian itu demikian mana demikian ada <tuh> muqtiqat ilal mahal bi makan nah tak berkenak kepada tempat Hak tu tu uliman diketahui diriti minal mukhalafatil hawadih Kerana bersalahannya Allah bagi selian baharu dengan maknanya nak ha, Tak serupa, tidak serupa Allah bagi selian ya baharu Yang baharu ni benar yang bertepak Allah tak berkanak pada tepat Tak berkanak pada tepat tu reti bicara eh mukhalafah ha, Ada pun dia bicara Qiyamuhu bin Nafsi ni tak berkanak pada zat Ha, kalau gitu imarat ulama kata ilal mahal mahal makna zak bagi mahal makna makan. Ha, ha, ha. nah atulah nah, jadi perceraian <coughs> eh, dia jadi banyak. Nah sebab inilah ya nabi besar ni ilmu kita kena berguru. Hmm, ilmu dia kena berguru. Nah. Eh, kalau ya pen kata kalau kita tidak menemo daripada guru, nah, nanti guru kita tu syaitan lah Ah ha, sama tak kita nak mahir sendiri tu hmm kena berguru. Ah ha, guru ni yang mendidik, yang memimpin kita ke arah yang benar. Ah ha, sebab itulah kita kena berguru. Ha, Nabi SAW alaihi sabda innama alilmu bit taallumi. Ah ha, dia tu. Hmm nah Ha kebanyakan kelas kita tu Pasal minat dengan membaca saja. Ambil baca, ambil baca tak musafahah, tak murojaah, tak muhazamzakarah yang guru ni kadang-kadang ha, dia baru rasa tu dia boleh, boleh melalui baca. Yang ni, dia banyak lagi kaedah dia. Dalam ibarat-ibarat ni dia tak cukup dengan dengan murak tu, makna dia tu lebih luah. Ha makna tu luah nak ibarat tu Allah dalam makna sesuatu so -so nak ibarat dia tu payah. Ha, Asabik itu oleh ahli hakikah ni Pakai tak buat ibarat Pakai isyarat Pakai isyarat Haa tu dia Ibarat ni payah Asal tak kala ibarat payah Kadang-kadang murak kita lagu ni Kita kata lagu lain Dia mahu payah lagu lain dah Sekadang ibarat tu aku ni mahu payah kau lain Asal Sebab tu kita nak pada guru Haa Nanti pasti tengok je tu Tepasih dia Ayat-ayat dia ha, Masalah Ada muftiqarihi ilal maha Kata Tuzih juga segera bahagia kita Tak berkarnaknya Allah kepada tempat ha, Dah mahal mana tempat? Mahal isi fa'i itu Pernama isi makan daripada Halla ya hulu ha, Halla ya hulu Mahalan Mana tempat? Tempat duduk Tempat jatuh ha, Tak sama no ha, Buka murah gitu tu Apa? Mahal mana no? Mahal makna Nah no. ha, Mana tak berkarnaknya kepada za' Ha salah kau kata Tuzih tak berkarnak pada tempat? Tak salah. Tapi tepat ni bukan dia berbicara hak tu. Hak kata tu tak berkhanak pada tepat tu. Hak tu sudah reti daripada mukhalafah tuulil hawadih. Ha, Dan kita berbicara ni kiyamuhu bin afsih. Berdiri dengan sendiri dengan makna tak berkhanak Allah kepada zat. Bukan tak berkhanak pada tepat. Hak tak berkhanak pada tepat tu ya juga. Tapi tu berbicara dalam mukhalafah. Ha, ha, ha, tu dia. Itu ha, habak dia kata. Haa. Uh, ila almaha ayyazati allati yakunu biha la bukailah. bi ma'nal makan la lal mahal bi ma'nal makan bukan mahal yang mana tempat bukan di sini sebab li annazalika kerana bahawa se demikian iaitu demikian ada muftiqarihi ila al makan begitu selalu tak panjang sini kerana bagi panjang ada muftiqarihi ila mahal bi ma'nal makan Fa tu tu um telah diketahui dirati akhirnya akal akhir zalika itu minal mukhalafatil hawadith. Hmm tu dia. Abi dan dalam keadaan begitu waqalal ghanimi Dia kata kan wei wala mani'a min hamlil mahalli ala ma'nayi hunah. Tu dia. Beh Aa ha, al ghani mikata tak ada halangnge wala ah. dan tidak ada man tidak ada halangnge aa ha, dari tidak ada yang menegoh yang menggalang daripada tanggungkan ake mahal itu hamli tangung ala makna yaihi atas dua maknonyo itu mana dua maknanya dua maknonyo mahal Apa maknanya? makna dua maknanya pun satu azzat wal makkah tak ada poah tanggung hidup dua lah luar. Ada poah ni ada. Ah, mungkin sah dua Ah, tu dia. Mungkin sah dua. Tidak begah Allah kepada mahal, mahal makna zak mahal makna maka tak ada poah tak ada makna potang gue tak kedua karena sah kedua dua huna di sini. Ah ha, dikata ada memfikarhi ila al tak ada poah ni. Ha, ya juga khabar sahabat sah maknu Tapi kawan tu dia kata tidak pakai mana tepat karena waktu tu tu hak duduk leh mukhalafah Kita duduk leh percara kiamuh bin Namsi Ha ha, ha jalan Kawan ni tilik pada makna sah Sebab tak ada mana Hak nu kata tilik pada tepat kita duduk leh Kita duduk leh percara kiamuh Ha ha ha Hak tak berkanduk pada tepat ni Maksud leh percara mukhalafah Ha oh. ha Habis selagi wa'ada mu'ada muftiqarihi ila al-mukhassisi ha ni atah pada ada muftiqarihi ta'ala ila maha jadi khabar bagi wa makna qiyamihi ha klik bumi dipanggil dan bermula makna berdirinya Allah dengan sendiri itu, satunya makna tak berkenak kepada za yang kedua Wa'ada muftiqarihi Dan tidak berkanaknya Allah Ta'ala Ila'l mukhasisi Kepada yang menentukan Maksud yang menentu di sini Ayil mujidi Yang mengaduk Ataupun yang menjadi Haa, Itu dia Tidak berkanak kepada yang menjadi Haa, Ada Allah itu tak berkanak kepada yang menjadi Kira-kira maknun ni. Sudah termasuk dalam kidadah ni haa, Kiyamuhu bin dengan makna yang kedua ni haa, Sudah apa dia termasuk dalam kidadah ni Supaya tak ni lah Tak berkana kepada zat Ini makna kiyamuhu bin Tak berkana kepada tepat Ahak ni makna bagi termasuk dalam mukhalafatul hawadih Tapi nak rekes ni selalu pun tak ada mana Seperti tu juga makna kiyamuhu tu dua makna tak berkenak pada zat dan tak berkenak pada yang menjadi Itu ha, tu makna dia dua-dua gitu makna dia. kemudian hak yang kedua ini ha salah kata lagi wa hadzath thani wa hadzal dan ini makna yang kedua makna qiyamuhu dengan makna adamu ihtiyarihi ila al mahallin ila ila al mukhassihin ni makna yang kedua dia kata wa in kana anhu bil dan walaupun ha, Tidak adalah ha, sudah diterkayo daripadanya daripada hadhasani bil sifat qidam sudah terkaya dah daripada sifat qidam Karena qidam itu ialah apa dia ibarat daripada tidak ada mula baginya hatu kata sedia sedia dengan makna tidak ada mula Ah, ha, ma'rifat sini kata qiyamuhu uh, binafsi dengan mana tak berkenak pada yang jadi. Ini sudah terkaya daripada qidam. Karena qidam tidak ada mula, tidak ada mula, telazimnya tak terkaya daripada yang jadi. Bila tidak ada mula, terkaya daripada yang jadi. Ma'rifat cara sini terkaya tak berkenak pada yang jadi, ialah sedio. Ah, ha, kira-kira lagi. -kira. Sungguh pun sudah diterkaya Darinya dari hazasan itu Bilqidam Lakin tatapi Taqadjama annal ulama'a Telah dulu dah uleh Bahawa sebuah-buah ulama'a Radiyallahu ta'ala anhum La yaktafuna Asluhu La yaktafiyuna Haa, dia nak baca puah bagi depan La yaktafuna tidak memado oleh mereka itu, pihazal pani pada ini pan apan ilmi tauhid atau pan ilmi usulidin. Tak memado mereka itu pada ini bagai ilmu tauhid ni, bi dila dengan menunjuk dengan menunjuk adalah belazime. Ah, tu dia. Tak memado. Ha, dengan menunjuk iltizam Dengan jalan berlazim Sebab apa? Lishiddati khataril jahli bil aqaidi Kerana sangat bimbang Sangat ketakutan Sangat bimbang Sangat takut kejahillah Dengan ini aqaid Dengan ilmu aqaid ha, Ya jahil dalam meda syaraq Meda feqah tu Boleh kira lagi Nah, ha, Bahkan kadang jahil dimaafkan ada pejehi dalam ilmu pegangan ni takut sekali. Nak sebab gelece dia nak pergi kepada kupur. Ha, pada ku jatuh jalan sesak Ha, jatuh jalan sesak apabila duwa tu sesak heret orang turun jadi menyesatkan orang. Dia sesat menyesatkan orang pula. Ha tu takut. Tak tidak gak sesat dia bawa kepada kupur nak. Mulah sesat yang baru. Sesat-sesat sampai ke kupur nak. Ha kata khatar Jahili bil aqa'i sangat Sangat-sangat Bima jahil Bima kejahilan Dengan ilmu ukur aqa'i Ilmu pegangan ni Sangat-sangat Tak terpengar Bima Hal lain pun bima Pernah kata umumnya jahil ni lebih dalam bima Orang duduk dalam jahil ni bima Ah, ha, tu dia tak kira lah Haa Kecepah pun dia jahil maklum lah Duduk dalam bima Tapi bima dalam ilmu ni Itu lebih sangat Atau syidjati Jadi ha, syidjati Ha, kerana sangat bimbang ha, li siddati khataril jahri kerana sangat bimbang kejahilan bil aqaid. Ah ha, sabit itulah tak memada dengan lazim marzum. Keno wisareh sosa. Ha, ah dia mari bercara qiyamuhu binasi tubik dua makna. Pakar dua makna gitu? Walaku makna yang kedua itu sudah berken dengan makna tidak dah pun. hmm dia. Kalau itu makna berdiri dengan sendiri dua makna. Makna yang pertama tak berkarnak pada zat Makna yang kedua Tak berkarnak pada yang jadi Pakar dua makna lalu Walaupun makna yang kedua itu sudah berlazim dengan makna kidadah pun Ya ha, tu dia Habis Kalau gitu Fama'nal qiyam Setelah engkau <tuh> ketahui daripada huraian Iza'alim tatakriral mazgur Fa ma'na al-qiyami bin nafsi shay'ani ada begitu gak maka makna berdiri dengan sendiri itu dua perkara makna dia satunya ada muftiqarihi ilal mahalli ay zat wa ada muftiqarihi ilal mukhassis datuh alih datuh alillah ha ilal mukhassis ay ilmudid nah tu Aa, nah, ambik kualasah kesifolanya. Makna <tik> yang muhibbinasi tu dua, berdiri dengan sendiri tu dua maknu. Aa, makna. Makna yang pertama tak berkandok kepada Zat hak ni, hak-hak apa nama? Hak jemu. Dan makna yang kedua tak berkandok pada yang menjadi. Jadi habis, Aa, selesai daripada hurai makna. Nah, satu-satu dia hurai itu. Sampai di sini, musannah kita atau syarah kita nak buat mari dali yang menunjuk atas kata, ha, tak berkandaknya Allah kepada zat apa dalinya. Ha, setakat itu dulu.